Egunon ben zaitugu uh, Michel berok güi eta zurekin aipatu eh, behar dugu uh, larun bat ginen uh, den gizakate hori uh, gizakate uh, ortarako deial dial osatu duzu bakegilek egunon Michel ba egunon zuri uh, leniketa baina aipatu eh, berdugu uh, gara iberibate do ikushi sinuten argizpi bat jistosko uh, argiz, uh, uh, askatzearekin betan eta orjekiko kokatu duzu berba hortengo uh, mobilizazio Hori, esplikatzen ari guztusak onkiago zergatik, ergi izpi hori? Bai, uh, bon, gure, do gure edo ezagit, Euskal eh, Egean dugun uh, bake prozesu hori, aspaldi berdu, bai urteak hasiat dela, e, aurtean, hamarkerren urtea da, ahieteko konferentzia, ikusten eh, da, demora fite doala, uh, eta bide hori... Uh, badira argi, argi guneak eta badira ilunguneak, eta gora behar da, baina nunbait beti, uh, eh, haiten alda, emeki bada emeki, aitzinat uh, eh, egiten duela, eta uh, bona, egia da, dionten uh, urtea, aski uh, iluna ikusten ginuen uh, eta horren gatik abetea genituen, ere bake gile eta bake artean, uh, mobilizazio E, garai edo molde berriak ere, egin ginoen, zu prefetura itzinean, irailaren emiretzean ekintza bat, peska bat aurre ikusi, auge erakusten zuena, e, zer gixako ekintzak eginei ginituen, zenta zer zen kontestua. Ega da gauza batzua antzatu dira, urbilketak e, andanat e, gina dira, bon, bada abeti e, e, emazten problema, eh, ez baita hemen presundegirik, baina eh, egia da gauz egin direla. egindirela. DPS estatutoak ere geginak endudira eta hori guztiak behar dira valoratu zen eta momento batez ezin, ezin uh, posible zen gauzak ziren. Bon, baina gero uh, guk eta ministeritzarekin lan ginoen uh, diskuzionen uh, uh, zailtasuna agertu da uh, guretako Salbuespen e, espen neurriak kentzea, e, urbiltzea eta orako gauzak, nahi, etzen nahikoa beharrezkoa da, etapa bat zen, bainan e, nahi genuen, uh, komponbide bat eta presoendako presoendegia aparteko beste perspektiba bat, beraz, tresna juridikoak baliatu, uh, baldintza peka askatasunen dako, uh, uh, gaztikoak berriz ikusteko eta guziak, bon, prozeso orokor batean zen. Eta gure interlocutorea aldiz, uh, pentsatzen zuen, uh, uh, salbo espenen horiek ilan, bukatuak zera duzirat. Eta hor uh, ginen arri momento bateat, E nun ez ginuen, edo duda ginuen hasteko, uh, ju, bide juridikoek zerbait uh, ekarriko zuten ez, ale bide agortuak zidan. Eta bide agortu abalimazen, behar zela problema politikoak epausatu, eta erabaki politiko bat hartu ezan zadin uh, presuen gaiari buruz. E, eta hartako gintuen uh, programatuak ekintza za uh, zuzen batzu, uh, eta berri hona dinda egia da istor iz baldintzapean eta den baina askatua izan da eta jo panorama naitez uh, perspektivak aldatu dira. eta uh, Eta bukatzen dugu hala ere, beraz urtea uh, argi, argi zirinta batekin lan edo argi perspektiba batekin lan eta, eta hori nahi dugu uh, uh, gehiago ireki, eta hartako dugu urtaki uh, uh, laren bederatziko, heldu den larun bateko elgarretaratzearen titulu besala edo lema besala, ezari argi dugu, no? beraz argi hori behar dugu ireki, zabaldu, eta bi ideia jontatzen ditugu. Eh, Elgarbizitzarako bidean presoak orai. Erna eta biak lotua dira. Elgarbizitza eh, eh, konzeptu ederra da, denak hortan gira, nunbait absolutuan, baina elgarbizitzako bide hortan bada eh, etapa bat, baitez bada pasatu behar dena, da presoen eh, Eta beraz guretako argi da, elgarbizitza hori presoen konponbidetik heldu dela. Presoak orai. Hala. Eh, Beraz, hori argi dugu eta nahi dugu berriz sinetzi. Sistoren, bon. uh, uh, sistora uh, aran boduden libratzea, ez dela salbuespen bat, behin izanen dela, hemen tiko iti, ezagutuko dugun garai berri baten uh, etxemplua. Eh? Uh, hori nahi dugu sinetzi, sistor libratzeko erabiliak izan diren argumento guziak denak, denak, denak bali dira, beste eh, kasu berean diren beste presoen zailak ez ez nal eh, nahi pahot eta bon mm -hmm. Jostuke, eh, Mikel Bajiosan ere izanen da, haste ba. eta hori ba. ere eh, erantzun negatibo bat edo ba. kondena handi bat balitz ba, ba, ba, zer? Ba, ba, ba, ba, denak uh, uh, denak hor dira batian denak uh, uh, lotua dira, nahitez nun behit, historia bati lotua dira eta perspektiba bati ere lotua dira eta Eta, bon, e, Mikel preso zerri zuten, gero libratu zuten, hauzi, deia hauzia horai da, eta orzatu zazpian dela, eta, eta, behagira, edo zuen gizaz, eta espero dugu, behinan ez dugu niongo segurtan espero dugu, e, ez dutela berriz preso xartuko, ez eta hori liteke oso mezu negatiboa e, gure... E, Elburu eriburuz eta Euskal Herriak behar duen uh, bideari buruz eta bake bideari buruz eta guztiak Espero dugu, espero dugu, beinan uh, ezagutu dugu ere azken urteotan uh, uh, berri gazi gozoak eta gozoak ziren memento berean beste batzu gaziak eta guztiak. Nahor, espero dugu uh, dinamika agian, dinamika baiko batean, positibo batean girela eta ez dela erabakirik etoriko, hausterat uh... Uh, diren perspektiwak. Demura, entzina joitena, eta justu uh, finitzeko uh, informazio praktiko batzuk, larumata iburuz, izenak emaiteak Ba, keta? izenak emaitea badira, orduan uh, badira espazioak, eh? bakotxa ue ikusiko da, baki webgunean ue gunen, badira, bost uh, eta osai espazio eta bakotxak izena eman behar du uh, eta uh, autazen duze espaziota nahi duen. Orduan badira, eragilen ordezkariak sindikat, alderdi politiko horien bada e, espazio bat e, merkatu prazan erreserbatoa, e egitu e, lehen ordezkariak izanen direnak, behin nan, bestek ere nahi duten likuan, autatzen eta... E, Uh, baldintza sanitarioengatik eta nahi dugu hori aitzinetik programatu, aitzinetik gudeatu, pertsona bat, metro bat, orduan uh, bakotxak behar du, bakotxak edo, taldeka izena eman behar dute, eta errezer bat uh, lau balima dira, lau metro, olako gunean, eta guztiak guk uh, pentsatu hau dugu izanen direla jendeak izenak emanen ez dutenak, eta nahiko dutenak gin, eta gin behar dutenak, eta beraz dena antolatua izanen da hori entzatene. Behar du bakotxak argi bat, hori da gure lema, han izango dira gero alako paisol batzu, zenenda, da iztasuna, hitzakze eta biztan dena, beinan ere beste keinu uh, uh, batzu, Hala. Mileskeg, mileskeg handi bat, eta kurai hon, larumaterako. Bai, mileskeg eta denar larumata agte.